Harmadik könyv A Főnix madár felrepül Ó, vaklélek, fegyverkezz fel a misztériumok fákjájával, s a föld éjszakájában megtalálhatod fénylő másodtestedet, isteni lelkedet. Kövesd ez égi vezetőt, legyen géniusod. Ő az, aki elmúlt és eljövendő testesülésed kulcsát őrzi. Az egyiptomi halottak könyvének felhívása a beavatottakhoz. Figyeljetek önmagatokba! Pillancsatok a tér és idő végtelenségébe. Onnan zengelő a csillagok éneke, a számok beszéde és a szférák harmóniája. Minden napkorong Isten gondolata, és minden bolygó egy-egy kifejezése e gondolatnak. Az isteni gondolatok megismeréséhez, ó lelkek, szájatok fel és alá a hétbolygó útján, és a hétbolygó hét egén. Mit zengenek a csillagok? Mit mondanak a számok? Mit nyilvánítanak ki a szférák? Óti elveszett vagy megmentett lelkek! A csillagok, számok és szférák a ti sorsotokat beszélik, éneklik, nyilatkoztatják ki. Fragmentum Hermész után